Salme 95 Kom, la oss rope av glede til Jehova. La oss rope i triumf til vår frelsesklippe. La oss tre fram for hans person med taksigelse. La oss med sang og spill rope i triumf til ham. For Jehova er en stor Gud og en stor konge over alle andre guder. Han som har jordens innerste dyp i sin hånd og fjellenes tinder i eje. Han som har havet i eje, det han selv dannet, og som formet det tørre land med sine hender. Kom in, la oss tilbe og bøye oss ned. La oss knele for Jehova, han som har dannet oss. For han er vår Gud, og vi er folket på hans beite, og saune som blir ledet av hans hånd. I dag, hvis dere hører hans røst, så forherr det ikke deres hjerte som ved Meriba, som på dagen ved Massa i Ødemarken, da deres forfedre satte mig på prøve. de mig, de så også mitt verk. I 40 år følte jeg vemmelse for den generasjonen, og jeg begynte å si, «De er et folk som er egensindig i hjertet, og de har ikke lært mine veier å kjenne. Om dem sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme inn til mitt vilested.»